Ego eta Ipar Euskal Herritaren harremanak sentotzea duen iparegoa astearen hogeita bat garren edizioa Euskal Herriata Katalunia elkarri begira, leloarekin dator. Otse ja nain bat ekimen borutu dituzte, gogora dezagon seguru eta urrunako herrien artean antolatzen den ekimena dugula, baina jarduren mamia martxoaren 7 amairura 13 zabalduko da. Beina teleisondo pausuko saio ostatuko nagusia eta iparregoa elkarteko kideak martxoaren zazpian an antolatutako mailinguruari buruz hitz egiten dugu. Eh, independentzia prozesua Katalunian, hori izango da Gai horoko ga. eta hor heldu dire CDZR, QPK, alderdietako deskariak eh, deputatua direnak edo Barcelonaan edo edo Madrilen, eh? eta hor hitzen dira ere eh, moderatzaile gisan eta du gaituztenak martxelo tamendi. Ezaguna dena, eh? eta Kristina Berazain, eta orako batzuk. Eh? Martxoanen sortzianan eze, Omniun eta Sumate Mugimendu Sozialak elkartuko dituzte berriako Kristina Berazain gazetaria izango da moderatzailea. Martxoanen bederatzean Euskal Herriaren txanda izango da. Euskal Herri jeltzalea sortu Euskal Herria bai, eta gure esku eskudagoko kideek Euskal Herritik Kataluniako prozesuan nola ikusten duten aztertuko dute.